Turnul de lacrimi sau contribuții la opera de lansare a unui nou orb. Turnul de lacrimi. Eram plin de lacrimi. Dacă nu plângeam aceste versuri, orbeam. Citiți-le încet. Așezați luminile ochilor voștri asupra acestor lacrimi oxidate. Oh, ce-i lectura! decât ridicul la încercarea unor ochi de a recupera lacrimile altor ochi. Însă de acum încolo, voi proceda altfel. Voi aduce tăcerile mele, ca pe niște uverturi sfioase, la opera de lansare a unui nou orb, care sunt eu, turnul de lacrimi al acestei generații de secetă și de alfabetizare.